Odă în metru antic Nu credeam să învăț A muri vreodată Pururi tânăr Înfășurat în mandami, Ochii mei înălțam visători singură singurătăți, când deodată tu răsări și în cale, suferință tu, dureros de dulce, când în fund, cu luptatea morții neîndurătoare, Jalnic ard de viu, Chinuit canesus. Ori ca Hercul, Înveninat de hainai, Focul meu al stinge,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 Pot să mai renviu luminos din el ca pasărea Fenix. piar mi ochii turburător din cale. Vino iar însân, în nebazare tristă ca să pot muri liniștit. Pe mine Mie Redama